10 poäng. Ja, att man ska behöva vänta till jub, jub, jub, j, ä, ä, <gör> jubileumsavsnitt nummer 50 för att vara med i Vem där, det är fan en mig katastrof för en kille som mig. Jag kallas ju till och med för Golden Balls. Ja, vilka gyllene bollar det avser, det kan vi ju lämna till en annan gång. Däremot så är det ju faktiskt så att jag Precis som John Terry har varit lite i blåsväder För mina relationer Vid sidan av planen Men vad fan, detta är väl en fotbollspodd Så nu fokuserar vi på bollarna På planen va Jag föddes i London och började min resa I Tottenham som det verkar återkomma I mina vänner att det är många som har varit där Och var där Under mina ungdomsår Utöver Tottenham så har jag spelat i Brimstone Rovers och i Preston North End jag spelade en del i ungdomslandslaget tre stycken U18 och nio stycken U21. Men fakten var att under min tid i U21 misslyckades vi att kolla in till alla mästerskap. Och det var faktiskt då, så då att mellan 90 och 98 så var inte England i ett enda slutspel. De där klubbarna du räknar upp där, ja. är det alla klubbarna du har spelat eller bara några stycken? Det är några stycken, ska jag säga. Ah, okay. <laughs> det är lite jobbigt att hitta en spelare som bara spelar Tottenham, Brimstone och Preston. Men uh, <laughs> ja. Men ni fick ju... Ja, det fick vi mycket. Alltså Golden Balls, det, jag, det ska man bara veta. Och sen så har ni där, 90 och 98... Har Nej, ni du, kört, du är vänsklig ja. den här gången. Den här borde man ha tagit. Den kommer kom man att sig på i slutändan. Ska ni ja, vidare? Det bara så vidare? Säderberg, du vill har ingenting på gång? Nej. Ja, jag har inte namn i huvudet. <laughs> som förra gången, ja. Som alltid. <laughs> För åtta poäng. Jag blev professionell fotbollsspelare 1992. Men jag lyckades inte slå mig in i A-laget som ung. Och som en del i min utveckling så blev jag då utlånad till Preston 1994. Men jag spelade faktiskt bara där i fem matcher och gjorde två mål, varav faktiskt ett direkt på hörna. Inte illa. 1995, då gjorde jag faktiskt min debut äntligen. Och då var det mot Leeds United. Matchen slutade 0-0. Och det blev bara fyra matcher för mig det året. Och det var förresten det året som Blackburn vann Premier League. 1996, då fick jag ta över nummer 10 på ryggen. Och det var ju det här året som jag slog igenom. Jag blev utsedd till årets unga spelare i ligan och jag vann även utmärkelsen Englands bästa spelare. Men det var lite senare, 2003. Nu måste man tänka 2003. Det här är jätte att man inte kan. 2003. Englands bästa. Vad tänker du, Ga? Har du några? Jag har varit inte klok av det Nej. Nej. Ska jag gå vidare? Jag trampar vidare. Fan. För sex poäng. Jag har ett bra prisskåp tycker jag. Faktum är att jag har vunnit titlar i fyra olika länder. Och jag har dessutom vunnit, vunnit Champions League. Och det gjorde jag 98, 99. Nu är jag helt bort. Apropå titlar. Jag har ju faktiskt aldrig vunnit liga Men det blev i alla fall två stycken FA-kupp-titlar innan jag 2003 lämnade England. När jag lämnade England så fick jag bland annat spela med Cambiasso och Roberto Soldado och Jag tilldelades nummer 23 på ryggen eftersom lagkaptenen eller laget hade det numret som jag hade innan Och det var då inte längre nummer 10 som jag hade när jag slog igenom Fan vad jag är Cambiasso uh, Soldado Ja uh, Per Nummer 23 i fan. Här gissar på 6. Ja. Skrivit. Ja. Mm. Då går vi på fyra pengar. Jag har spelat med de största stjärnorna. Och jag har faktiskt kommit tvåa i omröstningen om Bollondor. Jag gjorde ett mål mot Wimbledon. Och det utsågs till årtiondets mål faktiskt. Sedan så vid sidan på planen så hittade jag en fru som var kompis med Baby. Adam sätter hon efternamn innan vi gifte oss. Vi har nu mera fyra Bra. barn ihop. Där Elton John är Gudfar till två av dem. Ja, så har du. Då har jag den. Har du den här? <skratt> Nej, det tror jag inte. <skratt> ja, är du klar, Ryga? Ja. För två poäng. Att gömma den klassiska nummer sju i Manchester United, det är inte lätt. Hej. Och sjuan fick jag faktiskt Efter då Cantona och När han mm. lämnade United Och förmodligen så är ju det numret Det mest klassiska i klubben numera Lite synd kanske att Valencia bär det nu Men men, det får väl gå i alla fall Sven, vad är man gissa på? Ser lite skamsig ja, nu. Ja, nu är det stor skämsfaktor Så jag funderar på att lämna rummet Just nu För jag har inte ens tagit han är ju inte ens britt Han är Storbritannien Men jag, jag glömde bort det här Med att det var ingen, ingen ja, bästa var du skriver, Jag var inne på Lämna Kambiasso, Inter, England, Tottenham Vi har en titel Nu är han USA titel. Så jag har någon annan skrivit Robert King Ja, ja Kanske. Säderberg Ja, ah, David Beckham ja, det är ja. Beckham. Det är klart det är Beckhem. Det, det är så Beckham. golden Balls, Det är ju Beckhem. vad Fan, jag kan, fan vad, åh. jag kan säga att det här är den historien som har tagit mig längst tid att göra för att gömma den här ja. skämt. Ja, men golden ball. Man ska ta den på den. Vad kan jag bara? Åh, ut Vad då. Ja, det är så svårt att gömma honom. Nej, ja, men, det, men, det, men, det, men det. jag kan tycka att. Champions League 98-99, där borde man ju Nej, kanske... Nej, man ska ta det mycket. Och gud, det här var illa. Men visst var jag smart som valde Cambias och Soldado som spelare som man spelade med Real Madrid. Det hade man ingen koll på riktigt, va? Nej, men 23 där, då tänkte jag direkt också att man vet ju att han fick det men... ja. ja, jag skulle ha varit lite kallare Jag, jag nollade på Svensson på bäckarna Shit, vad dåligt Jag är nära att gå Jag fick fyra på min fest <laughs> ah, det, ja, det är, ah, det är nästan det... så att du själv Borde direkt få kliva in i nästa program Ja, ah, det där är nästan Men fan. det kanske det inte är Vi går vidare